Szerintem kezdünk, jó? Első uh, Mózes 17-et nézünk meg ma. Uh, azoknak, akik um, újabbak, mi egy olyan gyülekezet vagyunk, mi szeretünk csak versről versre átmenni a Bibliát, um, nehéz részeken is. Ma azt hiszem, hogy egy, egy nehezebb része van. De azért remélem, hogy Isten, Isten fog szólni nekünk. A, arról lesz szó, hogy a, a, a jelek. Jó? Remélem, hogy a, értemes lesz majd. Például itt vannak jelek. Minek a jelei vannak? Hány ingerek? Fáradtság, étel utáni, sóvárgás, megváltozott szaglás. Terhesség! Terhesség! Bár nem szeretem a terhesség, mert ez, ne, ez nem egy teher. Á, persze, nem persze, talán egy testőnen az egy teher, de, de egy áldott állapot. Ha, ha, valaki, ha valaki ma hány van, fáradt, étel, tudod, uborká, után sovár, gásod van, és uh, tudod, a feleségem nagyon szereti kávé illatát, de amikor terhes volt, undorod tőle. Szóval én, én kellett máshol kávizni. Nem. <gül> és uh, ja, szóval ó, oh, bocs. Azt a szót használ, vá várandóság. Szóval talán azt jelent, hogy baba jön. Nem mindig. Szóval ha férfiak, ha ma, ha, ma, ha ma hány ingeretek van, és fáradtak vagytok, valószínűleg nem, nem azt jelenti. Um, hasmenés, étvágy, talanság, köögés, kiütés, csuklás, azt nem tudtam igazán erről, láz, fejfájás, fájdalmak, mi lehetne? Mi? Betegség. Milyen betegség? Tessék? Másnapos. Hát az nem egy betegség. Oké. Egy olyan betegség, ami egy híradóban mostanában. Bocs? Ebola. Ebola. De az, tudod, sok vírus hasonló. Uh, valószínűleg ma, ha hasmenésed van, meg étvágytalanságod van, kögés, valószínűleg ibolád nincs. De ezek a, a jelek ennek. De talán, ki tudja? Voltál Afrikában mostanában? Vannak, uh, tudod, embereknek van jele is, tudod, hogy lehet felismeri embereket a jelek alapján. Egyenruha, jogok ismerete, fegyver, fehér kocsi az ki lehetne? Mafiózó. Mafiózó. Nem, az, az fekete. Az fekete kocsi. <gül> rendőr. Ugye? Ha látod egy valaki egyenruhában, fehér kocsiban, akkor nagy valószínűség, hogy rendőr. Ugye? Mi ismerhetünk dolgokat a jelek miatt. Piros, fehér, kék, fotog Almás Peter csillagok, sas, felhők York. Igen. New York, igen. Hosszabb napok, a, hosszabb napok, bocs, én írtam ezeket. Szóval a, a nyelvtani hibák. A, én vagyok felelős a nyelv, nyelvtani hibák fölött. Hosszabb napok, melegebb idő, nácis. Ügyek. Tavasz. Igen, lehet tudni, hogy tavasz jön. Mert, mi? Vagy rosszul betűztem? Oké. Okay. Uh, eddig az első Mózes könyvében mi látunk, hogy Isten teremtette mindent, amit látunk. Ugye? És teremtette egy embert, és egy asszont, Ádámot és Évát, és egy kertben helyezte őket, és mondták, hogy szabadak vagytok. Csinálhatok, amit akarsz. De van egy dolog, amit én, szívesen, én szeretnék kérni, hogy ne tedd. És az, hogy ne egyetek ettől a fától. Mert a szabadság a választék nélkül, az nem szabadság. És Isten nagyon tiszteli a mi szabadságunkat. És adott szabadságot szabadságot embereknek. És mondta, hogy van egy, egy parancsom. Csak egy. De persze szép, szépen néz, nézett ki a, a gyümölcs, ugye? A, a kígyó hazudott Évának azt mondta, hogy biztos Isten nem szeret titeket, biztos Isten nem, nem akar, hogy, hogy okos legyél, mint ő. És végül is ették, és védkeztek. És emiatt az összes emberiség bűnben szült. Mi bűnösök vagyunk. Nem vagyunk jók. Um, és, és nem csak, hogy hibásak vagyunk. Tudod, nem, nem csak hibákat követtünk el, inkább bűnösök. Van egy hajlam bennünk, hogy lázadjunk, hogy, hogy szegjünk Isten törvényét, és hogy ellene uh, fordulunk. De Isten megígért rögtön, hogy lesz majd egyszer egy Utód, egy fiú, aki fog taposni a kígyónak a fét. Aki fog rendbehozni mindent. A, aki fog helyreállítani mindent, amit a védkezésetek által elveszítettek. És az az ember, mi tudjunk, ő Jézus Krisztus. Ő Mesiás. Ő a megváltunk. És igazán az első Mózes könyvében mi látunk ezt a megmentő tervet Istentől. Ő már kezdte ezt a tervet kibontakozni. És igazán az egész könyv, könyv, erről a történetről szól, hogy hogy fog Isten megmenteni minket a bűnöktől. És nyilvánvaló, hogy ha, ha lesz egy vala, valakinek egy utódja, ha, lesz, ha, ha majd egyszer megszül, vagy, vagy szül egy. ha egy baba születik, akkor valami család kell. És látunk, hogy Isten választotta Ábrahámot. Azt mondta, hogy, hogy te Ábrahám, ez a megmentő rajtadon keresztül fog jönni. A átalad az egész világ áldott lesz. És kérte, hogy Ábrahám gyere ki onnan a bálvány imádat, környezetből. Hagyd el a családodat, mindent gyere el, és gyere el egy olyan helyre, amit én mutatok neked. És igazán a, Ábrahamnak a története az első Mózesnek a fele. Nagyon fontos ember. Az új szövetségben rengeteg említése van, hogy Ábraham, Ábraham, Ábraham a hit atyája. Nagyon fontos szerepe van, és nagyon érdekes dolgot fogunk nézni ma. Mert 75 éves volt, amikor Isten meghívott őt, hogy gyere el onnan, gyere arra helyre, amit én mutatok, és nagy népé teszlek téged. Ugye? 75 éves volt. A felesége Sára 65 volt. És, és jött el a földre, amit most nevezünk Izrael földje, a Palasztin földje, od od oda ment a kánajak közé, nem vett házat, nem építette házat, inkább sátorban, lakott, és várta, hogy Isten cselekedjen. De nem jött baba. Tudod, nem jött tudod, ez, a, ez a, nagy, a nagy család, amit Isten megígérte. És amikor 86 éves volt, a feleségének volt egy ötlete, hogy tessék itt a szolga, szolgám, hágár, feküdj vele, vele vele, és legyen fiunk rajta keresztül. Ez nagyon furcsán hangzik nekünk ma, ugye? De talán akkoriban egy szoká, talán ez megszokottabb. Egy szóga az egy tágy volt, nem egy ember, és talán valahogyan tudtak, hogy ez nem teljesen jó, ez nem, nem, nem az A terv, de ha, ha az A terv nem sikerül, akkor legyen B terv és, és hágás szülte, ismert. Azután, 13 évig, mi nem, nem olvassunk arról, hogy Isten szólt Ábrahámnak, mint hogy a 13 év csend volt. Nem hiszem, hogy ez valami büntetés volt, csak Isten akart kimukálkodni minden testi ötletet Ábrahámból, minden testi erőt belőle. Őkart várni, amíg esélye nincs. És akkor cselekedni. Hogy mindenki tudja, hogy ez Isten munkája. És uh, kezdünk itt a 17. fejezetben. Olyan versekről, amit néztünk múlt héten, de, de gyorsan átmegyünk. Először olvasunk, hogy Ábrahám uh, uh, most 99 éves, szóval ez a 13 év már eltelt. 13 éves az ismer, és megjelent neki az Úr. És ezt mondta, én a mindenható Isten vagyok. Megint bemutatkozik Isten, hogy én vagyok az Úr. <gül> én vagyok az Úr. Jár én előttem, és légy tökéletes. Ez egy kis megfedés. Ábrahám az egy testi próbálkozás, próbáltál segíteni engem testi gondolkozással, de én szeretnék kérni, hogy járj én előttem tökéletesen, vagy, vagy ilyen nem azt jelenti, hogy ártatlan, de én szeretnék kérni, Uram, hogy Ábrahám, hogy járj én előttem, hogy, hogy bízzál én bennem. Ne bízz a saját okosságodban, a saját terveidben, de járj én előttem így. És megint Isten ismételi ezt a szövetséget. A szövetséget szerzek köztem és közted, és fölöttéb meg sokasítalak soka téged. Akkor alcsor búrult Abrám, Isten pedig így szólt hozzá. Akkor alcsor búrult Abrám. Talán az volt végre. Uram, hol voltál -e? 13 évig... Vagy talán piszkált lelkismerete. Nem tudom, hogy voltál itt, amikor vétkeztél. Vagy valamit csináltál, amit tudtad, tudtad hogy ez nem Isten akarata. És amikor, amikor Isten jelenlétében vagy, akkor kicsit, ah, kicsit ah, szégyenled magad. Talán ábrám buru hogy uram, örülök, hogy itt vagy. Én gondoltam, hogy ki engem. Én gondoltam, hogy talán elfölétkeztél az ígéreteidről. Én gondoltam, hogy talán kezdtél keresni egy más embert, mert én buktam. Szerintem, amikor Isten megjelenik, ez a jó hozzáállás. Alcorobult, Abrám. Isten pedig így szólt hozzá. Ami engem illet, az én részemről, tudom, hogy te próbáltál segíteni engem, de az én részemről, íme, ez az én szövetségem, te veled. Szóval, Abrám, amit ez a kapcsolat, az rajtam múlik, nem rajtad. Ez az én szövetségem. Hogy népek sokaságának atyává leszel. Ne hívjanak azután Abrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved. Mert népek sokaságának atyává teszlek. Két héttel az előtt erről beszéltünk, hogy Isten megváltoztatja a nevét. Most a neved nem tisztelt apa, most a neved Ábrahám, ami azt jelent sokaságnak atyá. <gül> ami szerintem vicces volt. Tudod, azután, hogy Isten találkozott Isten Ábrahámmal, visszament a táborban, és azt mondta, hogy mostantól a nevem nem tisztelt apa, de sokaságnak atya. <gül> Sokaknak az atya, a sok nép atyája vagyok én. Az a nevem most. És biztos kinevették sok, sokan, hogy Ábrám, egy, egy egyetlen egy gyereked van. De Isten tudta, miről beszél. Fölöttév meg sokas, soka sittalak, és népek támadnak, és királyok is, is származnak majd tőled. Ez mind igaz. Rengeteg nép származott Ábrahámtól, nem csak a zsidó nép. Rengeteg nép támadt tőle. Szövetségek kötök veled, és a te utaidal örök szövetséget minden nemzedékükkel, hogy Istened legyek neked és utodaidnak. Ez a szövetség örök. Ha elbuksz Ábrahám, akkor is marad. Ha az utodaid Elmennek tőlem, akkor is marad, mert ez a szövetsége, szövetségem te veled az örök. Ez fontos tudni, igazán, amikor nézed egy híradót, és látod, hogy állandó problémák vannak közel-keleten. Ez magyarázom. Sokan gondolják, hogy ez olaj miatt, vagy nem tudom, hogy valamikor, nem tudom, nem tudom, hogy hogyan magyarázák. De emiatt, emiatt van konfliktusod. Mert Isten megígért, hogy nem, nem, dobtal, nem dobilak ki örök ez a szövetség te veled, és az a... Neked is utodaidnak adom a bújdossásod, földét, Kánaán egész földét örök birtokul. És Istenünk lesznek. Lesz, bocs, leszek. Szóval azokat néztünk már, tovább megyünk, mert most jön a jel. Okay. Beszéltünk, jel lesz. Okay. Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak, te pedig őrizd meg a szövetségemet, te és utodaid nemzedékről nemzedékre. Ez az én szövetségem, amelyet veletek és utodait, utó, utódaitokkal kötök, amelyet meg kell tartanotok. Metéljétek körül minden férfit közöletek. Szóval ez a, ez a szövetségnek egy jele. Körülmetélés. Ez mi? Mi tudjuk, hogy miért a körülmetélés, de miért? Hát, nehéz tudni. Mert igazán a körülmetélés az egy szokás sok népnél. Ez Isten nem találta ki most. Ez egy szokás sok nép között. Sőt, voltak olyan um, uh, a népek, ahol ha a, a lány férjhez ment, akkor az az új férfi, tudod, milyen beavatkozás, vagy, vagy a, mi ez az, az in, initiation, beavatásként, tudod, ő körülmet te magát és az egész családját, hogy, hogy az, azonosuljon ezzel az új családjával. Szóval ez egy azonosulás a koriban. De Isten azt mondja, hogy tedd meg ezt, és én jelentést töltök bele. Ez egy, az egy, az egy dolog, ami sok mindenét csinál. Csináljatok, és én fogom mondani, hogy ez lesz a, a jel a szövetségemnek. Metéjétek körül férfi tesztek bőrinek elejét, és az lesz a jele, a köztem és köztetek valós szövetségnek. Nyolc napos korában meteljetek körül minden fiú gyermeket közületek, nemzedékről nemzedékre. Akár a házadnál született, akár pénzen vásárolták valamely idegentől, aki nem a te ivadékod. Metél körül a házadban született és pénzeden vásároltat is. Örökké való szövetségű lesz az én szövetségem a testeteken. Lesz egy jel a testeteken, hogy hozám tartozol. Nem, nem fogsz tudni elfelejteni. A körülmetéletlen férfi pedig, akinek nem metélték körül férfi testén, a férfi testének bőrét az ilyen lélek kivágatik népek közül, mert felbontotta a szövetségemet. A, szerintem az is, az is fontos tudni, hogy a bűn, amit Ábrám követett hágár, az milyen testrésze. Én nem, nem akarom nagyon virágnyelven beszélni, felnőttek vagytok, de ő feküdt le hágáról. És mint hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, én szeretnék, hogy ne felejtsetek el, hogy, hogy a Szent a házasság, én fogom adni fiút neked és Sárának metétekről Legyen egy jel azon a testrészen, ahol, ahol vétkeztél. És vágjunk le azt a testi vágyát, azt a testi tudod, azt az ötletet. Vágj le, és bízd bennem. Egyszer szeretnénk átpörgetni ezeket a verseket, de visszatérünk a, a körülmetélésre, a jelentése most nekünk, jó? Azután azt mondta Isten Ábrahámnak: Száraz, a feleséged, feleségedet ne nevezd Szárajnak, mert Sára neved, neve. szóval a, változtatja az ő nevét is. Száraz azt jelent hercegnő, Sára azt jelent, királynő. Megáldom öt, és fiút is adok tőle neked, és megáldom, hogy népek támadjanak belőle, és népek királyi számoznak tőle. Ekkor megint arcború, talán Ábraham próbál fölállni, megint arcbúról, és nevetett. Ha, mert azt gondolta szívében, vajon... Száz esztendős embernek lehet-e gyermeke? vagy sár kilencven esztendős lévén szülhet-e? Majd a következő fejezetben mi fogunk látni, hogy Sára is nevetett. És Isten megfedi őt. Nem látunk egy megfedést Istentől. Én azt hiszem, hogy a két nevetés kicsit más. Sára majd látunk, hogy ő nevet kicsit. Hitetlenül, no. tudod, hogy pff, miről, miről beszél? Én, tudod, aki meddő, aki öreg, én nem hiszem. Sokszor mi tudom kinevetni embereket, ugye? Így. És sár kicsit kinevette Istent. És megfette Isten. De Ábraham szerintem, ő kicsit ilyen csodálkozva, ő örömteljen, ő nevetett, hogy komolyan, ez, ez lehetséges? Lehetséges, hogy hát ez, ez túl jó. Én nem... Tehát ez nem Értitek a különbség? Ábrám ezt mondta Istennek. Bárcsak Izmael élne te előtted. Izmál vagy Ismáel. Um, ez az első gyereke Hágáron keresztül, aki 13 éves. Azt mondta, hogy uh, jó, jó van, uram, megértem, hogy lesz egy másik gyerek, és vele lesz a szövetség, de azért áld meg őt. Nem szabad elfelejteni, hogy ez ábránnak gyereke. Ő szerete őt. 13 éves srác biztos tanított őt fát vágni, meg tüzet rakni, meg táborozni, meg pásztorolni, nem tudom. Ő kutatásni, tudod, tanított őt iasszni. Szerete. Ő nagyon szeret izmált. És azt mondta, hogy... Oké, okay, uram, megértem, hogy lesz egy másik fia, és őt fogsz választani, hogy, hogy a szövetség vele lesz majd, tudod, és, és az ő vonulán lesz a messiás majd. De azért itt van ez a fia, fiam, Izmá. Bárcsak, Izmá élne te előtted. Áld meg őt. Isten pedig azt mondta, feleséget sára. Kétség nélkül fiú szól neked, akit Izsáknak nevezel, ami azt jelent, hogy nevetés. Sok nevetés van. És megerősítem szövetségemet ő vele és az ő ivadékaival. örökévalós való szövetségül. Izmál felől is meghallgatlak. Íme, megáldom, megszaporítom, szapor, és fölötté meg sok sokasítom őt. Tizenkét féldelme nemz, és nagy népe teszem. A szövetségemet pedig megerősítem Ízsákkal a második fiával, aki Sárontól jön. Akit Sára szül neked az időtájt a következő esztendőben. Szóval pff, Isten, vagy Ábrám ott, Isten előtt könyörög, könyörög Ismáel Ért. És uh, Isten meghallgatja, azt mondja, hogy én öt is fogom megállni, nagy nép lesz belőle. És nézzünk a fejezet végén. Amikor Isten befejezte vele való beszédet, fölment Ábrahámtól, úgy szeretnék látni a videót arról, nem tudom, mi nem tudjuk, hogy hogy jelent meg Isten előtte, nem tudjuk, hogy nézett ki, de fölment, és uh, vette azért Ábrahám a fiát, izmát. És háza minden szülöttjét, és azt is mind, akit pénzen vet minden férfit Ábram háza népe közül, és körömetélte férfi testüknek bőrét, még azon a napon, ahogyan meghagyta neki Isten. Ábrahám pedig 99 esztendős volt, mikor élte férfi testének bőrét, Fia Izmael 13 esztendős volt, mikor körömet élték. Ugyanazon a napon megtélték körül Ábrahám és Izmael az ő fia. És vele együtt körömet élték házának minden férfi tagját, házaszöröttjeit, és, aki, és akiket idegen embertől pénzen vásároltak. Jó, én azt hiszem, hogy azt a körömetélést szól, Eleget mondtam ma, de, de még nem, mert lesz, lesz több. Az az egész 17. fejezet. Látunk, hogy Isten megjelenik, azt mondja, hogy szövetségem, mert már kötöttem veled a 15. fejezetben, megbocsájtok, erősítem veled, hogy lesz fiad sárán keresztül, és itt van egy jel. És, uh, és áldani fogom ismált is, és mit tett Ábrahám? Rögtön ő ment és engedelmeskedett Istennek. Sokan fogunk kicsit jelekről beszélni itt, itt a, a, az, az idő végén. Remélem, hogy nem, nem lesz hosszú, de én szeretnék, hogy gondolkodjunk most. Ha a és egy jel volt az Ószövetségnek, a Szövetség, ami Ábraháma kötött Isten, vajon az új szövetségnek milyen jelek vannak? Hogy lehet felismerni, hogy valaki tartozik ehhez az új szövetségnek? Talán magyarázom valamit egy kicsit az új szövetségről. Egy szövetség az nem egyszerűen egy szerződés, de hasonló. Az egy különleges kapcsolat, ami Isten köt emberekkel. És mivel ő Isten, és mi emberek ő diktálja, vagy ő szabja a szövetségnek a feltételit. Köszönöm. És látunk ezt Ábrahámmal. Isten jött, és mondta, hogy én választottalak téged, és, és a és lett egy kapcsolat. Hasonlóképpen Isten megjelent nekünk Jézus Krisztusen keresztül. És azt mondta, hogy megbocsájtalak téged. Ez egy, ez egy új szövetség. Új szövetség. Megbocsájtalak téged. Nem, nem kell áldozni állatokat. Nem kell egy törvényt betartani. Nem kell um, ezeket csinálni. Megbocsájtalak az egyik feltétel az, hogy adjál nekem az egész életedet. Nem egy tizedet, nem egy, egy bárányt néha, nem egy pár gélőcét néha, az egész életedet. És ez az új szövetség. És higgyetek el nekem, ez jó nekünk. Ez nem jó Istennek, mert, mert van egy csere. Én adom Istennek az én bűnömet, és ő ad nekem az ő igazságát. Ez az új szövetség. És Jézusban meg van bocsájtva a bűnömet, és kapcsolata van Istenre. Ez csak előny nekem, és neked. Csak előny. Neki, nem tudom, <gül> <gül> mert mit kap Isten? Egy rakás, eltört, panaszkodó embert, ugye? Egy, egy, egy, egy birka, egy csorda birka. Ezt kap Isten. De, de ő gyönyörködik bennünk. Um, és ez, ez jó hír, ez jó, jó nekünk. Az, az új szövetség, az egy jó dolog. Az evangélium, az új szövetség, ez jó dolog. És uh, vannak jelek az új szövetségnek. És mi fogunk kicsit ezekről beszélni. De én szeretnék erősíteni, hogy a jelek azok csak jelek, nem a lényeg. Oké? Okay? Jelek csak jelek, nem, nem a lényeg. Ugye, lehet, lehet férfiak, hogy hány ingred is fáradt ma, ma, de nem vagy terhes, ugye? A jelek az csak jel, nem a lényeg. Oké? Okay? Mert a, a Rómaiakhoz írt levélben a negyedik, Fejezetben. Ezt olvasjuk. De mit mond az írás? Hit Ábrahám Istennek, amikor, amikor indult, tudod, amikor engedelmes volt, és ezt ő igazságú számította be neki. Tovább. A 10. versben. Milyen állapot, állapotában számított. Ta, bocs, számítatott be! Körülmetél. Körülmetlens. Köszönöm vagy! Körülmet Nézd meg ura, szó ez! Körülmet élettségében vagy körülmet életlenségében. Köszönöm! Nem! Nem! Mint körülmetnek! hanem mint téletlenek. Én gyakoroltam ma, de valahogy nem eleget. 11. vers. És a körülmettél, nem, a jegyét körülmettétlenségében tanúsított hite Igazságá, igazságának pecséttéjül kaptam, hogy atya legyen mindazok, ...nak, akik körülmetét tettetlen létük, hiszek, hogy azoknak is beszámítassék az igazság. Nagyjából pár írja, hogy Abraham igaz ember volt Isten előtt a jel előtt. Ugye? A hit miatt. Nem igaz lett az Úr előtt a jel miatt. Értitek? Mert ez fontos, amikor a keresztény jelekről beszélünk, majd fogom mondani, hogy a jelek csak jelek. Tudod, ha nincs valóság mögötte, a jel az, az csak egy jel. Ugyanaz így. Nekik. Jó. Szóval... Pál, ő sokat beszélt a körülmetélésről, mert voltak az, az, ó, bocs, az új gyülekezetben, az egyház, az okori gyülekezetben egy sokan, akik azt mondták, hogy teljesen zsidóvá kell válni, zsidóvévá, zsidóvá kell válnia, mielőtt igazi keresztény tudsz lenni. És a körülmetélés az, az egyik fájó pont szó szerint. Ennek. De nézd, mit, mit ír a uh, pá. Ez I. Korintus 7.19. Bocs, hogy nem sikerült a, ott írni, hogy hó vannak, de ez I. Korintus 7.19. A körülmettélkedés semmi. A télletlenség is semmi, hanem Isten parancsolatainak a megtartása számít. A jel az egy jel. És nem számít. Mi számít? Engedelmesség. Engedelmesség. Engedelmesség. Ábrám engedelmes volt? Igen. Ő hit Istennek. Ő ment. Az engedelmesség számik hasonló nekünk. Mi fontos? A jelek vagy az engedelmesség? Az engedelmesség fontos. Az, az a lényeg. Galata 5-6-ban hasonlóképpen Pál írja, hogy mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a téletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Mi jel? Körömetélkedés. De mi a lényeg? A szeretet által munkálkodó hit. A hit és szeretet. Nagy fontos elvek, nem? A hit az, amikor, amikor meggyőződésünk van a láthatatlan láthatatlan dolgokról. Amikor olvasunk a Bibliában, hogy reménységünk van a mennyben, azt nem látom, az nem, nem vagyok biztos vagyok, de azért hiszek. Hitem van. Nem látom. Ha látnám, az nem lenne hit. Ugye? Amikor olvasom a Bibliában, hogy szent vagyok, vagy megbocsájtva vagyok, azt nem látom, de hiszek. És a szeretet az egy nagyon erőteljes fogalom. De talán egy kicsit többet erről később. Megegyszer Galata levelében Pál írja, 6.15-ben. Mint ahogy hiányzik egy szó. De Krisztus Ézus nem ér semmit a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtés. Új teremtés. Uh, amikor Nikodémus, egy felzés jött Jézushoz, János 3-ban, Jézus mondta neki, hogy újra kell születnie. Van egy csodálatos dolog, amikor bízunk az Úrban, és ő helyezi az ő lelkét bennünk. Mi hívjuk ezt újra születés. Előtte csak fizikálisan éltünk, nem volt lelki életünk, de hirtelen, mint egy szülés, hirtelen egy, egy, új, egy új élet van bennünk. Új teremtés, új élet. A lélek által, nem a test által, a lélek által. Ez a lényeg, azt, azt mondja Pál. Roma, romaiokhoz írt levélben, kettőben, képen, több versen keresztül azt mondja, hogy a körülmetélés semmit nem ér, a körülmetéletlenség az, az semmit nem ér, de itt ez 2.29-ben ezt íri, hogy aki belsőképpen az, és szívének a lélek által történő, nem betű szerint körülmettélése, az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Azt mondja, hogy a lényeg az, hogy szívben történik a körülmettélés a lélek által. És egyébként az Ószövetségben Isten ezt mondta. Nézd! Mózes, 5. Mózes 10. 16. Metéljetek azért körül a szíveteket. Azt mondja, hogy a jel az csak jel. Amit vágyom az, hogy, hogy, hogy ki legyen vágva a szívedből minden testiséget. Igen. És ne legyetek többé kemény nyakúak. Uah. Ne legyünk tömény, a, tovább a, kemény nyakúak. Szóval, mit... Mi, mit fedeztek fel? Eddig csak a körülmetélésről beszéltünk, hogy mi volt akkor, mit, mit ír Páról, hogy nem kell, semmit nem ér, inkább más dolgok fontosabb. A keresztényeknek milyen jelek vannak? Igazán három, háromról szeretnék beszélni, de csak kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy mit gondoltok? Hogyan lehet sejteni, hogy valaki követ Jézus? Van valami jel az, az életében? Igen, gyalog feleségem. Gyüli bejár templomba. Jár. Te nézted a. a not? No, nem néztem a Oké, okay. mert az volt az első, amit leírtam. Amikor én beszélek um, nem hívőkkel, Tudod, akik, akik igazán nem, nem hisznek. Az, egyetlen, az egyik kifogás, amit mondanak nekem, hogy nem kell fogadni Jézust, az, hogy én templomba járok. Igaz, hogy csak karácsonykor meg húsvétkor, de én templomba járok. Oké, okay, az egy jel, de megint. Ha lázad van, meg csuklasz most, szerinted ibólád van? Ha, ha, ha egyenruhában öltöznék, azt jelenti, hogy rendőr vagyok? Nem. Ezek csak jelek. De én szeretném mondani, hogy ezek jelek fontosak, de nem fontos. Szóval csak fontos azoknak, akiknek van valami valóság mögötte. Mert szerintem ti is tudjátok, hogy gyülekezetben járni, egy közösségben részt venni, az egy jó dolog, nem? Mi szeretünk egymást, mi hordozunk egymásnak terhét, imádkozunk egymásért, az ah, egy jó dolog. Jó dolog gyűlibe járni, együtt énekelni. Tudod, nem, nem az van, hogy otthon ülök a szobában hamisan énekelni. Én tudok idejönni, és másokkal is hamisan énekelni. Ez nagyon jó. És, és Isten áld minket, amikor imádkozunk, amikor együtt jövünk. Jó dolog, nem? Ez a jel valóban egy jó, jó dolog, jó jel. De nem azért vagyok keresztülni. Nem azért. De az nem a lényeg. Még mindig gyűlőbe járni, ez nem a lényeg. Okay? De jó, jó jel. Ez egy jó jel. Jó jel. Egyébként gyülekezetbe járni, egy másik, tudod, nem csak, hogy összijövünk, és tudunk jól érezni magunkat egymással, de pen részt venni, vagy egy közösségben részt venni, az ad lehetőségünk nekünk szolgálni. Visszaadni. Istenek dicséretben, egymásnak szeretetben, meg a világnak jó tetteiben. Az ad nekünk lehetőséget használni azokat az ajándékokat, amit kaptunk Istentől. Gyülekezetbe járni jó, jó, jó dolog. jó dolog. Ez egy jó jel, de nem a lényeg. <gül> Milyen más jel van? Pe te is megjegyzi, vagy a jegyzetémet olvastad? Mert az a második, amit akarsz, ez tök jó, minthogy befizettelek titeket. De ez sokkal jobb, hogy tudod, mert ha sokkal jobbat választottad, mint én, akkor gázlat volt. Oh, yeah. Nem arról fogunk beszélni. Nem. A bemerítkezés. Megint, ha beszélek nem kell. Mi, mi az egyik legnagyobb kifogás, hogy nem, nem kell foglalkozni Isten mert meg vagyok keresztelve. Be bemerítettem egyszer, vagy megkeresztelték engem egyszer majd. Nem tudom. És emlékszel? <gül> nem, persze nem emlékszem, mert baba voltam. Uh, a bemerítkezés az egy jó dolog. Én emlékszem, én uh, egy keresztény családban nőttem fel, de 13 uh, éves korig vártam. Vagy, vagy csak akkor döntöttem, hogy bemerítkezek. 16 éves voltam, tudod, középiskola bejáró, hallgató voltam. Egy világi környezetben tudod, ott, ott tanultam, és kosaraztam, meg ott volt a társadalmi életem, és éreztem, hogy bár hiszek Istenben, ez, a, ez az erő, tudod, uh, amit uh, az osztálytársam van rám, tudod, az, az erősebb. Tudod, hogy, hogy én is már kezdek uh, csúnyán beszélni, én is kezdek uh, kicsit szívtelenül bánni embereket, tudod, kicsit ilyen... To be mean, what's that? Köszönöm. Yeah, yeah. Köszönöm. Köszön. Bunkó. Igen, én kezdtem elkezdtem bunkó lenni. <gül> és, és, és, és szerintem akkor igazán rájöttem, hogy igazán a hitem még mindig kicsit a, a szüleimé. Hiszek, de igazán én hiszek miattük. És emlékszem, hogy sokat imádkoztam, úgy döntöttem, hogy igen, én is szeretnék hívőlen, lenni, is szeretnék követni Jézust, és én döntöttem, hogy bemerítkezek, és nagy változás történt, történt az életemben. Én már kezdtem az iskolában beszélni az osztálytársam ma a hitemről, sőt, kezdtem egy kis bibliórát ott a, a könyvtárban, csütörtök, csütörtök reggelenként. Tudod, iskola előtt összejöttünk, nem jó biblióra volt, de nagyon bátorító volt azok, azok az öt embernek, akik jöttek mert, mert mi is ötten miért kartunk Krisztusért élni a középiskolai éveink, éveinket, és nagy bátorítás volt, imádkozni egymásért, és óvasni az igét a hetente. Nagy változás történt az életemben. Én azt hiszem, hogy sokan tudnak itt állni és mesélni arról, igen, bemerített és nagyon jó volt, kiértem a vízből, és áh, nem tudom, éreztem, Isten jelenlétet a bőrömön, tudod, nagyon izgalmas volt. Uh, idén, nem tudom, próbáltam összeszámolni, szerintem 16-an bemerítettünk ebben a gyülekezetben, A Tatai Tóban, meg a baptista imaházban, meg Lent Vajtán. 16-an, sokan. És mindegyik nagyon, nagyon értékes. Emlékszem, Hajni, Sirt, emlékszem a, a fiam, tudod, a fiamat bemerítettem ki. Ah, Jelen yes, jelenték teljes Nekem. Jelentőség teljes. Jelentőség teljes. Igen. A leg. A kedvenc képem a bemeltkezések közül, az amikor annak kijön a vízből. És domó így van, hogy. Uh! Így. <gül> Tudod, ez egy jel kereszténynek, hogy vizesek vagyunk. De az a lényeg? Nem. Egy harmadik jel. Róval szeretnék kicsit beszélni. Valakit valaki tudna kitalálni, mi az? Hát azért, mert én nekem mondtad. <síns> <síns> <síns> Mit mondtam neked? <síns> Mondja? Igen. Szeretet. I I I I <gül> Igen, én mondtam neki, de azóta újra írtam az egészet. <gül> Frit, én, én, én, én mutatom. Az úr Az úr Aki Krisztusban van, jelenté. Mi, mi, hogy kell mondani azt? Jelente... Jelenték teljes. Jelentőség teljes. Az úrvacsra. Amikor emlékezünk, hogy Isten odatta a fiát, értünk, megmutatta, hogy szeret minket, és ropogtassunk azt a, azt a, azt a, a, a, a Pászka, pászkát a fogunk között, és emlékszünk, hogy nem szellemben, vagy nem lélekben hat meg Jézus. Fizikálisan átadta az életet, értünk. És, és a, a poharat a, iszünk, és emlékszünk, hogy Jézus mondta, hogy ezzel a véremel egy új szövetséget kötök veletek. Az én vérem fog lemosni, elmosni minden bűnödet. Hát, jövünk ide hétről hétre, és, és megosszunk az úrvacsarát, és, és ez a jel az, az a szó a szívünknek. Nem? Szó, szó nekünk. De az a lényeg? Nem. A tóvály, az egyik tóvály, Jézus mellett az egyik kereszten azt mondta, hogy Jézus, amikor a birodalomba kerülsz, emlékezzel én rólam. Tudod, ő, ő nem Tartózkodott semmi, ő nem tartott semmiféle keresztény közösséghez. Nem volt ideje a bemerítkezni. Ugye? Nem, nem megosztott az úrvacsarát, de Jézus azt mondta, hogy ma bizony találkozni fogunk. Szó, szóval ezek a jelek nagyon fontosak, de ami még fontosabb, az, amit Pál írja ezeken, ezeken a verseken. Hogy engedelmesség. Engedelmesség. Isten nem akarja, hogy ilyen vallásosan megosszuk az úrocsát, vagy csak szokásból bemerít, bemerítünk a gyerekénket. Vagy a, a, a, a kis nyomás miatt bemerítkezünk. Ő akarja, hogy engedelmeskedünk neki. Ő karja, hogy, hogy az életünk tele legyen hitel. Hogy legyen meggyőződésünk azokról dolgokról, amit ő mondott, de mi még nem látunk. Hogy igen, hiszek, nem látom, nem értem, de hiszek, és jó lesz. És hogy szeretet. És igazán, amikor domoval beszéltem a havazás előtt, én mondtam, hogy szeretet, az, az a keresztény jelen. De rájöttem, hogy nem, az nem a jele, az a lényege. Az a lényege. Jézus azt mondta, hogy a világ ismerni fog titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, azért, mert úrvacsrác szettek, és, és bemerítettek, és gyülekezetbe jártok, és ítélkeztek mindenki mást. Nem, nem, nem, mit mondott? János 13.33, ha jól emlékszem. A szeretet. A szeretet. A szeretet ez, ez, nem, ez nem jel, az lényeg. Isten akarja, hogy te életed tele legyen szeretettel. És ma, ha, ha van valami kesüliség, hogy nem, nem, még nem bocsájtottál azt az embert, akit nagyon régen megbántottál téged, én, én szeretnék mondani, hogy bocsáss meg. Azt az embert. És legyen szeretet a szívedben. Ez, ez a, a szeretetlenség az, a, az olyan, mint méreg, amit te iszod. <gül> Egyszer hallottam. Szerintem az öcsémtől azt mondta, hogy uh, amikor nem megbocsájtunk embereket, az olyan, mint a uh, venni patkány mérget, és inni azt és elvárni, hogy a patkányok fognak dögleni. <gül> <gül> ugye nem, nem működik, ugye? És sokszor mi mondja, nem tudok és, és, és. De, de attól nem nem nem nem a nem nem nem nem nem nem szeretet. nem tudom nem nem szeretet fontos, szeretet nem Szeretet, nem fontos, új teremtés. Ez a harmadik, amit néztünk. Mi a lényeg? Új teremtés. Átadtad az életedet Jézusnak? Ha nem, ma van lehetőség. <gül> Lehet átadni ma az életedet Istennek. És ő fog behelyezni beléd az ő lelkét. Új teremtésed lesz ő benne. Új, újra kell születni. Nem lehet jól lenni Isten előtt. Nem, nem lehet a kedvébe járni csak testben. Lélekben kell. Nem lehet őt imádni egyszerűen testben. Nem. Lélekben, igazságban imádjunk őt. És nem lehet sétálni a mennybe. Csak, csak jegyezzetek meg. Nem lehet oda kerülni ezekkel a sátorokkal. Nem, nem megy. Új, újá kell születnie. Új teremtés. Az a lényeg. Meg hogy a szív. Ez kicsit ez nagyon hasonló. Hogy a szív. Szívünk legyen körülmetélve. Hogy, hogy nem a szív, nem a dobogó, kardió, izé, a szív itt, de az életünk központja. Mi az a, a, a legfontosabb neked? Ha a kényelem kényelmed, akkor az változni kell. Tudod? Ha a szórakozásod a legfontosabb, az változni kell. Ha te magad a legfontosabb neked, az változni kell. Ha tele vagy testi vágyuka, az az változni kell, azt kell levágni. És engedni, hogy az Úr formálódjon a te szívedet az Ő lélek által. Az a lényeg. Barátaim! Barátaim, szerintem mi jól ismerjünk a keresztény jeleit. Bátorításommal, hogy ne bízzünk a jeleiben, azok csak jelek. De törekedjünk a lényeg felé. Tök jó, hogy gyülekezetben részt veszünk, úrvacsát veszünk, és bemerítünk embereket, és tök jó, tök jó. Tök jó, hogy énekelünk, felemelünk kezeket, tök jó, hogy imádkozunk. De ezek csak jelek. A lényeg, a lényeg Krisztus, és a vele való kapcsolat. Engedelmeskedünk, tele legyünk szeretettel, hittel és hogy engedjünk, hogy a Szent Lélek új szívet adjon nekünk. Az a lényeg. Uram, köszönöm, hogy uh, én, én szeretnénk köszönöm, megköszönni, uram, hogy, hogy adtál olyan gazdag jeleket, amivel tudunk um, emlékeztetni a, a, az, igazság, az igazságot, hogy, hogy Te szeretsz bennünket. Uram, én szer, szeretnék köszönni, Megköszönni, hogy, hogy, hogy az Úrvacs, itt van az asztalon nekünk ma, hogy emlékezünk, Uram, köszönjük, hogy, hogy sokan, mi tudunk vissza, visszagondolni, amikor 16 éves voltunk, vagy, vagy 24 éves voltunk, és, és hogy bemerítettünk, be, bemerítkeztünk, és, és mennyire, mennyire éreztünk a közösséget akkor, és mennyire jól tudunk örülni most, amikor láttunk bemerítkezést. Köszönöm, Uram, hogy tudunk részt venni ebben a közösségben, gyakorolni a szeretet. Köszönöm, Uram! Köszönöm, hogy, hogy, hogy nagyon jó jeleket adtál nekünk. De segíts nekünk, Uram, nem bízni ezekben. Inkább benned bízni, és törekedni arra, hogy, hogy engedelmes gyerekek legyünk. Törekedni arra, Uram, hogy a lelked által járjunk és hogy engedjünk formálni a mi életünket. A Te kezedben vagyunk ma, Uram. Tedd velünk azt, amit Te szeretnéd. Vágd, vágd le azokat a dolgokat a szívünkben, ami nem, nem tőled van, ami testi, ami csak a mi jó ötletünk volt. Uram, vágd le, vágd le ezeket a dolgokat, hogy valóban tudunk lelki emberek lenni és élni az új teremtésből ezt az életet. Uram, áld meg minket, és, és hogy itt vagyunk, egy szívveled léleke, könyörgünk, Uram, Tatabányaért, az új városért. Uram, hadd legyen nagyon világos a Te világosságod itt, ezen a sötét helyen. És kérlek, Jézus, hogy, hogy, hogy, hogy von embereket magadhoz, ahogy mi emeljünk a Te szent nevedet itt, ezen a helyen. Hozd üdvösséget sokaknak. Főleg azoknak, Uram, akik soha nem jártak templomban. Azok, akik, akik nagyon távol vannak tőle. Uram, nincs meg ajtokat nekünk az iskolákban, munkahelyünkön, az utcákon hirdetni az evangéliumot, ami, ami éltet, életet ad a lelkünknek. Jézus nevében. Amen. Thank you.